про прокрадіжку передавай комусь іншому, а ми з тобою розслідуватимемо вбивство. Ще маю час. Здається, ці справи пов'язані між собою. Зараз заїдемо до видавництва, і я поговорю з шановним громадянином кротом. Не без зловтішності, сказав Хаблак. Дівчина, зауважив Дробаха, Висока, молода, вродлива Там, де дуже вродливі дівчата Завжди щось відбувається Вам не доводилось спостерігати таку закономірність? Ви старший і досвідченіший Ухилився від відповіді капітан А дівчину спробуємо розшукати До видавництва я за мене не поїду Вирішив Дробаха, у мене нарада І досить серйозна Приїжджайте ввечері, я розрахуюсь з деякими справами, щоб ніщо не заважало. Тоді і порадимось. Хаблак кивнув. Зрештою мав власний план дій, і дробашеної допомоги поки що не потребував. Вони під'їхали спочатку до прокуратури, завезли чушкову до управління, потім Хаблак поїхав до Кристалу. Кріт зустрів капітана насторожено але без особливого хвилювання. Хаблак вирішив одразу взяти бика за роги, присів, не впроти за і запитав прямо. «Де ви були вчора ввечері, Ефиме Сидоровичу, від шостої до десятої години?» Кріт зсунув окуляри на кінчик носа. Ця його манера дратувала капітана та нічим не виказав свого незадоволення. Сидії пильно дивився, не обличчя завгоспо. Вчора від шостої до десятої? повторив Кріт, буцім це запитання здивувало його. А для чого це вам, шановний? Треба їх імесидоровичу, конче потребує прямої і недвозначної відповіді. Будь ласка, то дуже легко перевірити. Вчора після роботи поїхав до сина. Святкували народження внука, ну як без діда? Хаблак відчув, як кров відвивав у нього від штік. Цей старий, пройда, мав цілковите алібі. Якщо він причетний до вбивства ситника, довести це буде важко. Поцікавився адресою сина, крота. Дізнався, хто був на святкуванні, і подзвонив за зулі, доручивши лейтенантові перевірити, чи не бреше за вгосп. Хоча був переконаний, що в даному випадку Юхим Сидорович каже правду. Зазирнув до Данька. Дізнавшись про смерть Ситника, той розхвилювався. «От такою мову! Один злочин тягне за собою інший!» Хаблак був згоден з художником, проте заперечив для годитися. Не будьте таким прямолінійним. До речі, ви не бачили із ситником родливої дівчини? Каштанова волосся, висока зачіска. Данько похитав головою. Він сторонній дівчат до видавництва не водив. Роман Волега був тут з одною. Ви бачили її, дівчина з тих відділу. Вона рівнила і ситник боявся. Розпитайте Олегового друга Івана Кухаренка, викладає мову у залізничному технікумі. Хто й мусить знати, давно товаришують, університет разом кінчали. До технікуму було не близько. Хаблак трусився в тролейбусі, дивився на заклопотаних перехожих і думав, що розкручувати йому цю історію з кіфською чашею. Довго і нудно. Он що виходить. Перед убивством не зупинилися, а мусять знати, чим це пахне. Потім згадав Єхидну посмішку крота, коли той посадив його в калошу. Нічого, шановний Єхиме Сидоровичу, все одно виведемо на чисту воду. Іван Кухаренко щиро засмутився, дізнавшись про трагедію на Русанівських садах. Видно заплакав, Шморгнув носом, і очі зволожились. Він сидів у порожній вчительській поруч хаблака на дивані. Маленький, худорлявий, некрасивий чоловік, ще порівняно молодий, але вже лисуватий. недбало одягнутий, зовсім не схожий на ситника, високого, самовпевненого. Шморгнув носом ще раз і запитав, «За що його?» та благ повагався трохи, хотів відбутися невизначеною відповіддю, та якийсь біст підштовхнув його, і він розповів Кухаренко все, що знав. Бо цей чоловік, незважаючи на зовнішню